64. Alienii în India În perioada lor comună, triburile indo-europene se desemnau printr-un termen semnificând om, nobil, airia în avestică și aria în sanscrită. Airia se scrie A-I-R-Y-A, aria se scrie A-R-Y-A. Alienii începuseră să pătrundă în India de nord-vest la începutul mileniului al doilea. Patru sau cinci secole mai târziu ocupau regiunea celor șapte râuri. Sapta Sindavah, adică bazinul Indusului Superior, Penjabul. După cum am văzut, este posibil ca învălătorii să fie atacat și ruinat anumite orașe harapiene. Textele vedice evocă luptele împotriva celor Dasa, ori Dasiu, în care se pot recunoaște continuat sau supraviețuitorii civilizației indusului. Dasa se scrie D-A-S-A, Dasiu se scrie D-A-S-Y-U. Îi sunt descriși ca având pielea neagră, fără nas, vorbind o limbă barbară și practicând cultul falusului. Șișna Deva se scrie S cu accent ascuțit I, S cu accent ascuțit N-A, spațiu Deva. Sunt bogați în turme și locuiesc în orașe întărite, pur. Acestea sunt fortărețele pe care Indra, supranumit Purandara, distrugătorul de cetăți, le asedia și le dărâma cu sutele. Luptele au avut loc înainte de compunerea innurilor, căci amintirea lor e puternic mitologizată. Ring Veda mai menționează și o altă populație vrășmașă, Panii, cei care fură vaci și resping cultul vedic. E probabil că Haripia, oraș pe malurile râului Ravi, să fie identic cu Harapa. În plus, textele vedice fac aluzie la ruinele Arma, Armaca, locuite de vrăjitoare, ceea ce arată că alienii asociau orașele ruinate cu vechi locuitori ai regiunii. Nota 9. R. Alkin. The Birth of Indian Civilization. pagina 155. Transformarea dușmanilor terestri în demoni, fantome sau vrăjitori e un fenomen destul de frecvent. Închei nota. Totuși, simbioza cu aboriginii începe destul de devreme. Astfel, dacă în cărțile târzii ale Rigvedei cuvântul Dasa înseamnă sclav, desemnându pe acei Dasa învinși, alți membri ai populației supuse par să se fi integrat convenabil în societatea ariană. De pildă, șeful Dasa este lăudat pentru că îi ocrotește pe Brahman, în paranteză Rigveda, 8 roman, 46,32, închid paranteza. Căsătorile cu femei autohtone lasă urme în limbă. Sanscrita vedică posede o serie de fenomene, în special consoanele cerebrale, pe care nu le găsim în niciun alt idiom indo-europan, nici chiar în iraniană. E foarte verosimil că aceste consoane oglindesc pronunția aborigenilor în efortul lor de a învăța limba stăpunitorilor lor. Tot așa, vocabularul vedic păstrează un mare număr de cuvinte anariene.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 Calul era foarte prețuit, dar nu era folosit decât în războaie, incursiuni și ritualuri regale. Arienii nu aveau orașe și nu cunoșteau scrierea. În ciuda simplității, culturilor materiale, dulgherii și făurarii se bucurau de un înalt prestigiu. Nota 10. Bineînțeles, trebuie completată această descriere a culturii materiale cu lumea paralelă, a valorilor magico-religioase ale uneltelor și mitologiilor lor. Închei nota. Pierul începe să fie folosit abia către anul 1050. Triburile erau conduse de șef militar, Raja. Puterea acestor regi mărunți era îngrădită de către sfaturile obștei, Saba și Samiti. Saba se scrie S-A-B-H-A. Către finele epocii vedice, organizarea societății în patru clase sociale era terminată. Termenul Varna, desemnând clasele, înseamnă culoare, indiciu al multiplicității etnice care a stat la temelia societății indiene. Indurile nu ne dezvăluie decât unele aspecte ale vieții în epoca vedică. Tabloul e mai degrabă sumar. Arinii iubesc muzica și dansul, cântă din flaut, lăută și harpă. Le plac băuturile îmbătătoare, soma și sura, aceasta din urmă fără semnificație religioasă. Jocul de zaruri era destul de popular. Un întreg imn din Rigveda Veda, paranteză 10 închid paranteza, îi este consacrat. Numeroase imnuri fac aluzie la conflictele dintre diversele triburi ariene. Cel mai însemnat dintre ele, tribul Barata, se scrie B-H-A-R-A-T-A, -A -A, triunfase sub conducerea regelui Sudas asupra a 10 prinți confederati. Dar Rigveda este destul de săracă în date istorice. Numele unor triburi vedice, de pildă cel al tribului Bharata, reapară în literatura posterioară. Mahabharata, alcătuită la cel puțin cinci sau șase secole după epoca vedică, relatează marele război dintre fiii lui Kuru și verilor, fiii lui Pandu. Kuru se scrie K-U-R-U. Conform tradiției păstrate în textele Puranas, acestui război ar fi avut loc între anul 1400, în Madiadesa. În centrul peninsulei, fapt care arată pătrunderea arienilor dincolo de ganze. Madiadesa se scrie M-A-D-H-Y-A-D-E-S-A. În vremea când s-a redactat marele tratat teologic, Sadapata Brahmana, între anul 1000 și anul 800, erau arienizate provinciile Kosala și Videha. La rândul său, Ramayana arată că influența ariană se întindea spre sud,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 Pentru moment, să precizăm că ocuparea unui nou teritoriu devenea legitimă prin ridicarea unui altar, Garhapatia, dedicat lui Agni. Garhapatia se scrie G-A-R-H-A-P-A-T-Y-A. -A -A se zice despre cineva că s-a instalat, în paranteză Avasiati, se scrie A-V-A-S-Y-A-T-I, că și-a construit un Garhapatia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 Enigmatica Aditi, mama zeilor, Usas, zeița dimineții, Rartri, noaptea, cărea un frumos imn este consacrat. Paranteză Rigveda, 10 roman, 127, închid paranteza. Cu atât mai semnificativă este deci poziția dominantă a marii zeițe. În hinduism, ea ilustrează de singur triunful religiozității extra-brahmanice și totodată puterea creatoare a spiritului indian. Evident, trebuie ținut seama de faptul că textele vedice reprezintă sistemul religios al unei elite sacerdotale care era în serviciul unei aristocrații militare. Restul societății, adică majoritatea, cei din castele Vaishya și Sudra, împărțeau probabil idei și credințe asemănătoare cu acelea pe care le recăsim cu 2000 de ani mai târziu în hinduism. Vaishya se scrie v a -I s cu accent ascuțit, Y-A.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 ceea ce ne aduce aminte de situația religiei grecești în epoca homerică. Poemele se adresau unei elite militare, puțin sau deloc interesată de misterele fertilității cosmice și de post-existența sufletului. Mistere care dominau totuși activitatea religioasă a soțiilor și a supușilor lor, închei nota. Este așadar posibil să ne gândim că anumite concepții religioase care vor deveni populare mai târziu erau deja articulate în epoca vedică.